الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوه به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلنا ومن يضل فلا هادي لا وأشهد أن لا الله وحده لا شريك لا أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين عمن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرقام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويحفر لكم ذنوبكم ومن يتعل الله ورسوله فقد فاز خوزا عظيما أما بعض فإن أصدقى الهاديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ve şerreləl-əmur-i muhtəsətuhə feinna kulla muhtəsətin bid'a ve kulla bid'atın dalalə ve kulla dalalənin fəhsinnə Məhsələm əsələm əllələl, en birinləl-əl-əməzəkvəl-əl-ələl Allah-u insanlarla cinləri qəyri məhludlərləndirib o fəqləndirib o fəqlərdən də biriyyə Allah-u onları mükelləf yaratır yani onlara əmrlər edib bu iki tayfaya ibadət etsinlər. Ası olmasınlar. Həmçinin qıyamış kimi bu iki tayfadan soruşulacaq. Başqa məhlublarla müqayisə edəndə bu səqlərlərdən biridir. Və Allah, suhafət bizə çoxlu haqlar təhv edir. O haqları ödəmək lazımdır. Ən birinci, Allahın haqqı, sonra Peygamberin və sonra başqa haqlar və çox təhsilçə, haqları tam yerini getirmirik. Xüsusən də bəcə haqlar tamamən qayət olunmur, tozulur. Və belə Allah qarısına, şanda, heç də onun məcəti yaksa olmaq. O haklardan da azı ki çakalı şikayət olunan az ki olunmur və ya zəyitliyib rəyət o da valideynlərin haqqıdır. Və həmçinin məvzulu münasibdir. Çünki gözəl aydayıq, mühərrem ayında tezə aydı. Salmanlar'ın tarihine ona göre insan başlayanda birinci evden başlamalıdır. Derveti başlayanda birinci de başlamalıdır. Ona göre Peygamber Fahşenbaş en birinci dervesi başlayanda evden başladı. Ve sonra dostları konumları. Ve valideynin hakkı en büyük haklardan biridir. İslam dini əmirlik bu haqqı qorumağa və əgər fikir versək və ya müqayyət etsək ki övladın haqqı və ya valideynin haqqı əgər fikir versən Allah valideynin haqqından çox tanışıb əgər övladın haqqlarından müqayyət edəndə çünki valideyn övlada bakmağı bu fikridir. Yəni insan əsasında var. Görürsən, istirə ölad, valideyim. Görürsən, ölad olur, bakırlar ona. Bu, insan fikri, fikrindədir, əslində. Ona görə çox değil miyib ki, valideynə ki, ölada vahşına? Amma, öladın valideynə bakmaq çox değilib. Bu fikri deyil. Görürsən, bunda haqlar, valideynə haqlar çox satılır. Ona görə Allah həmsədaqlı bu haqqa çox toxunub. Neçə yerdə ayələr, hadisələr, hədisselər buna yiyası bir misaldır. bu mövzunun mühümliyini görsənər o vaxt ki, İsrafilin 23-cü ayəti yanda Allah Subhanahu buyurur ki, "Və qadə rabbuka an la ta'budu illa iyah və bil validayn Allah Subhanahu əmr edir. Allah Subhanahu emr edib ki anca ona ibadet edin. Ve valideynlerle valideynlerinden, yakışı da buna verir, öz hakkından sonra valideynin hakkı geldi. El-Ayə. Azərə Allah əsələdə başqa yada buyurur. Ve izə əkhaznə mithaqa bəni əsrəilə el-lə te'abudur illə iyyəh. El-lə te'abudun illə iyyəh. el Allah və bil-valideyni əhsənə. ayə Bak əsələdə səhəkdənə şüncəyə. Bu ayədə Allah Tövsiye deyiz. Ki ben İsra'lı kususən ve ümumen insanlara ümumen ve kususən Müsləmənlərə Allah'tan başka hiç kisi ibadet etməyin. Və validenlərinəsəyəyək, yakşı davranın. Ona gira Allah səhvələtə bunu təhər tədqiə edilir. Hatta fikirleşəsen, ne edirəsəm, ne o hakları tam yerini yitirəsəm, yoksa Zahirni interessant. Və başqa ayələri fikirlə. Allah Subhanahu taala buyurur ki: Nələri sənə nə haram edib? Məsələn, onlardan da bir neçəsini deyir və deyir ki, Allah Subhanahu taala buyurur: alikum, Al An Allah tushriku buyurur ki: Peyğəmbər (s.ə.s.) deyir ki, Deci ilə onlara ki, nəyə haram etmişəm və haram etdiyi şeylərdən biri ki, mənə şəriq qoşmuyum. Yalnız mənə ibadəs edin, mənə şəriq qoşmuyum və validenlərinizdən yaxşı davranmayın. Yəni, pis davranmayın, haramdır, pis davranmaz. Və əgər fikir versən, daha da başa düşəsən bu məsələni sənin çölpəliyi yadına salır. Allah xanfa ayələrdə deyir ki, bax, necə əziyyətlə sənini daşıyıb 9 ay, sonra dünyayı gətirib sonra sənə tərbiyə verib sənə baxırdı sənə svid verib və Ve nə üçün valideynə zəyitliyib bu mövzu ola bilsin indi çox vaxt bu malışla böyüyürlər ola bilsin onu görədi Allahım ustağın lakin nənə böyüşlə böyüyün Lakin, valideynlərinin üzrə ağ ah olmaq, valideynlərinin üzrə. Hən böyük ünaqlardandır. Sən nəsə balazalıqda baxırlar, sən də onlara baxmarsan. Nə qədər qozaldılar, o qədər çox baxmarsan. Və oda çox ehtiyacları var. Ne deyək ki, sən balazadın, ehtiyacın var idi, onlara sənə baxırdılar. <gülüyor> ona Allah s.ə.qələ gör, Ona şükründən sonra deyir ki, Allah s.ə.qələ Eni şükürli ve li valideyke ileyyil makiyyir. Lohman sorasının dördüncü ayar. Mənə şükür et, sor valideynlər və. Və dönüşmənədir. Yəy, baxacaq, şükürləyib, şükürləyib, yani, şükürləyib. Valideynlər ki, Allah'a ki, şükür aydındır, ki, səni həl gəliyib gəl vəsait. Valideynə ki, səni terbiəliyib. Səni, baxacaq var. Şükürləyib, öz hakkından sonra valideynin hakkı gəlir. Onun qədə sən vəcib olan nedir? En bilinci olanla yaxı davran. Olay vahkinə. Gözəl münasibət kür. Gözəl kelimərdir. Hətta Allah səhəmədə qadırlar nəyib uf dəməyik. Uf dəməyik olmaq. Təsəbirlə. Allah səhəmədə buyurur ki, فَلَا تَقُلْ لَهُمَ اُفْفٍ Fələyyən. Yani, onlara uf da dəmək. Ve həmçinə Allah səhəmədə buyurur ki, onlara qarşı çabalışlar ol. Dağınılma. Onlardan narazı da olma. Onlara pisdanıqla qəzəblənmə. Gör Allah xan təala xəvaləti misal çəkir. Allah xan buyurur: "Vaqt idlahuma zulm min ar və qul rabbi irhamhuma kəma rabbayani sıghira." onlara onlara rəhmet qanadının altına al. Onlarının rəhimli ol, necə ki, bu ay həmçinin onlara ki, Allah'tan bağışlanmanı dilər, necə ki, yarəb, onlara bağışla, onlara rəhimli ol, necə ki, onlar mənə rəhimliyidirlər, mən balaca olanda. Yenə balacalığı yada salıb, körpəliyi. Onu inkarlayəməzsən. Fikir ver, Allah səhətən, necə misal çəkir, tabaq karlıqa. Kuş, kuşu misal çəkir. Kuş qanatlarına səhətlə böyük olur. Olan ki, yıqanda balacalaşır və deyir ki, qanadın altını xalalara, yaxşı baxçinə. bu da tabaq xalanın şiddətliyidir. Nedir ki, məsələn, müsəlmanlar valideynə baxmanın təziləti var, həmçün, onun dəşkət əzabı var. Və məsələn, Allah Peyğəmbər xalalar üçünlə uyurdular ki, Ya Rasulallah, ən söhbətə layiq olan və hörmətə layiq olan Adam kimdir? Peyğəndər çağırsındır ki, anon. Soruddir kimdir? Soruddir anon. Soruddir kimdir? Soruddir anon. Soruddir kimdir? Soruddir asan. Soru kimdi? soru Gör. Anad daha çox hürmətə layiqdir. Ona görə Omar bir İbn-i da olsa, İbn-i radiyallahu anhüm, o vaxt görür ki, bir əsabələrdən biri, qayət-əsabələrdən bir, bir biri, anasını götürüb, bir meylinə təvaf kəbəni. Və, Şəh dostu, o İbrahim adına və haqqını ödədim." dedi ki, "Yox. Bu səh dünyaya gəlməkdə bir dənə o ağrısı deyil. Gör nə ağanın haqqı var oyununda. Daha şey peyambər salxslar, ən əslel halal haqqı. Dedi ki, peyambər sallallahın anamadı vaxtında qılmaq. Soru bi hansı? Dedi, valideynə bax vərəcə cihadı, biz Allah yolunda cihad edə bilməyirik. <gülüyor> <gülüyor> bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu cihaddan da qabaq valideynə haqq, atlanın qabaq üstünlük Ona görə Peyğəmbərin bir kişi gəlir, sahabələrdən biri deyir ki, yarəsulam mən də istəyirəm cihada gedim. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyir ki, valideynini 봐. Deyir, "Bəli, biri gedə bilər cihada." Yəni cihad əsəhli yərimiş, gələ bir mənalı odmə deyil, ancaq döyüş. Yəni, ne deyirək ki, Allah'ın axıqla döyüşkünə? Hə? Cihad indi təşkil olunmur düzgün. Cihadın mənaları çoxdur, kardaşlar. Hətta qəlbən Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm ikrağa cihad deyib. Qəlbən cihad olur. Təsəvvürlə başqa əzalarla, nedir də? baxmaq cihaddandır. Onun görə bəzən saatdan başa hesablanam. Şafirləmə, Evdə elə edə bilməyir. Faizlə cavab eləmirmiş. Çağlar şafirləm tədvil eləsə alınmır deyir. Bəzən zəhət qonur peyğəmbər (s.ə.s) yetinə, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəsbəli tərbiyələndirəndə təlbirəndirdi bilincə. Sonra əxlaq. Onu görə sözə səhablə həyatına Tabilə həyatını çözdə tabiynləri. Ona görə ədəbli ol onunla. Ondan sonra ədəbli ol. Ona məhsələt ilərdən. Lab, bilsən də, məhsələt ilə. Qoy, görsün ki, sayırsan onları. Dula ilə onları çoxlayıb. Onlarla danışanda səhvə qaldırma. Pis baxma onlara. Qətəbli baxışla və ya təhkirlə. Əllu qaldırma olaraq, sözün kəsmə, çalışımı bayət deyiləm olarna, yalan sayma, onu da açıdım. bir yana səhərət qanda olan olmadan çıxma, təbir et və bilginə ki, sən nə edirsən bu cihaddan deyil. Ona görə həmçinin mühsələm müsələm Allah, valideynə qarşı pis olmaq barədə də çoxlu hədiklər var. Paigambarlar salsan soruşurlar ki, ən böyük günah hansıdır? Peyğəmbər salsın, bunu ki Allah şərik qoymaqdır. Dedi sonra, dedi, valideynə hüsnə olmaz. sonra, dedi yalanla şahadat getirmək. Yəni yalandan, demək ki, məsələn, nə şey görmüsən, yalan içə görmüşəm, bunu yalandan deyirsən. Şahid ol, yalan adam ondan yox. Hansı ki ki Allah suqansalıb, baxmaz. Qiyamət üçünə, onun üzünə. Allah baxmıcı adama, qiyamət üçünə. Həmçin gəlib ki, tənəsə də axıl olmaz o adam. Həmçin gəlib ki, Peyğəmbər sağlıqdan buyurub ki, Allah hər bir günahı gedikdirə bilər bu dünyada. Bir dənə valideynlərinin üzünə olmaq. Valideynlərinin üzünə olan cəzasını elə bu dünyada verir Bu üçün rivayət edib. Və e, valideynə mınasır, üməhsələm üsələm, ümələlər da yoksa, yoksa kafir. Hətta kafir olsa valideyn onun yaxsa olmaqdan. Atman anhə, Piyyambər səhzəri anası gəlir, anası müşəqiydi. Onlar da mədine Və bu vaxt, e, Piyyambər səhzəri xəbər göndərilir ki, ya Rasulallah, anam gəlir, evə qoyunmı. Piyyambər səhzəri cəkcə ona baxıq qəyna yaxşı. Şövəyət Peygamber əsələsi, hətta anaya gəl kafir olsa, onun yakşı damına bağım edir. Qəmçinin, ayələrə fikir Allah-u buyurur ki, əgər sənə üzvə ar olsalar böyle, yani əgər sənə məcbur elesələr, emir elesək, şirk et. En böyük günəm, Yəni tabu olma, lakin yakşı damla. Fikir versən, necək, böyük məsuliyyətdir. Ona görə <gülüyor> məhsələm Bax sələf-i səlihə. həyatına. Ona görə Omar ibn-i Abdüləziz rahimə O adamı görərdir ki, valideynlərlə yaxşıdır olarla sahib olmazdır. Olarla əltürməzdir. Və diyərdir ki, eğer valideynlərlə baxmırsa, laqiyyət yanaşırsa, mənə də laqiyyət olacaq. Həm sələm, sələməllər bir gün sələflərdən biri anası ölür və bu ahlıyır. Çox ahlıyır və ona deyirlər ki, və sənə çox ağladın sən, deyir ki, necə ağlamayın, cənnətin qaqlanından biri mənə bağlandı. Səvvirlər, cənnətin qaqlanından biri mənə bağlandı. Bu da Həsən el-Basr, yaxın, Allah, o vaxtı gəlir biri, deyir ki, iş namazından sonra iştirəm dərsi gəlin, Quran dərsinə, deyir yox, ged evə, ged anayana, nafilə, ibadətlərindəsə valideynlərə o, baxmaq yaxşıdır. sərəf, necə bu məsələyə fikir verib. Ona gira Zeynel Abidin, radiyallahu rəhiməllə Ali bin Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin'in Hüseyin oğlu Zeynel Abidin, əhl-l-beyt Tabi sevirəyə əhl-l-beyti Bik və sələyən yoktu əhl-l-beyti əhl-l-beyti əhl-l-beyti Bir bilər ki, yaxsı körəyinlə, şimdə həmişə ananı yəndir, çəkəyirsən qıraqlayır yansan. Deyil ki, birdən anam baxar, hansı orda kiçəyə, çaşıb mən o kiçəni götürərəm. Onda valideynin zünan olaram. Təsəvvirlə, imam, deynəl-abidin, baxmaq, Allah, qədəyəllərin honum. Və gör, Və çox vaxt bəzi xəsələ olur, görsən, kişi zövcəsini üçün tutur anasından. O, bu da xəta deyil, bu xəta deyil. Anon hamısından üçün deyil, ki, o dəmək deyil ki, hətkini də açma məsələdə ki, Zövcən düz danışsa da, anon səbə olsa da, Zövcəyə e, yaxşı münasirətləyilmə xeyr. Vəla ki, çalış həmişə, o adam ki, e, görürsən səsəbət var, məni düzgün siyasət qurmayı və o sənni idi. Sən gələk elə vəziyyət eləməyəsən ki oradan arası olmasın. Heç vaxt ananı ikinci dərəcəyə qoyma. Və çox, bu yaxşı davranmayın. Hər şey həddi var. Ona görə səbiri. Məlumdur, aydındır. Görsən, bəzən valibiyyəndən nəsə görürsən, Xuşursan yaşlananda, görürsən bəzi çətinli çəksən, gözən başa düşmür səni, lakit təbiri, sən cavabdasan. Səni inşallah onun çapkını görürsən ki, yanıq üçün, peşma olmu deyirəm. Peşma olacaqsa o vaxt ki, ona, ona qədər bilginən ki, sən nə inəyirsən, malideyim və o da başa gəlirik. <Gülüyor> Sənəcədirlər tələflər, bir kişi olur. Axtırda beytir atasından və aparır atasını öldürməyə. Və aparır bir yerə atasını öldürmək istəyir. Və atası başa çıxır və deyir ki, oğlum, apar mənə filandaşın yanda öldür. Və deyir ki, ata, nə fərqi var? Mən burada öldürdüm, yoxsa o filandaşın yanda ki, yükləndaşın yanını, mən haqqını öldürdün. Ona görə, deyilən ki, valideynə laqeyd yanaşsan, övladın da sənlə belə olacaq. Onu qorx Allahtan, səbir et, deyilən, sən yaxşı davran, laqeyd yanaşma, da bunları eşitləndən sonra bax, sən valideynlərlə yaxşı davranasan, yoxdur, yoxdur, və, və küçükləş. Allah-u bizə şu faydalardan etsin, Allah fətəla riyatları ödəməyə kömək olsun. Allah fətəladan bilir ki, ölkəmizə üstün səma səhhatdan baladan qoruyar. Həm ki on səmandan çıxış xəstələri yarlavar şifa verib. Həm ki rişd nədən məhəndən qoruyur. Vəladə Allah inna Allahu ya mədə əqulu hadə vəstəq və lekum və lisan nəsmenən min kul zam astəqfiruhu ور للله ربعلمين وال الصراب والسلام على أشر الأبي المصنين سدا محمد على آلم وصادها جين خلال الله إن الله يمر بال الع والإاحان وإتاز الكرب وانها فحشائ وال الممكري والبغي يعجبكم لاعل كنت تدكرون مال كل اللهكبر الله ما تصوم صاح الصسلام اللهبار الله ص